أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليه أما بعد فإن أصدق الكلام كنعم الله تعالى وخير الهديه لي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر لمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد كاجي أعطر وشكفرتم حديثو وكم بغلاليو كوزنا فوقللو ما نقلسي جاء فوقللو بابو جامعيه فوقللو بابو جامع عن الله عن النبي صلى الله قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا لها الا ذلك اقيم الصلاه لذكر ولمسلم من نسي الصلاة عليها a onama 'anha fakaffaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Kaže autor da je Enes ibn Malik rekao, rekao je poslanici sallallahu ko zaboravi namaz neka ga klanja kada se sjeti, nema mu iskupine osim toga. Protom je poučio, proučio ajet obavi namaz kada me se sjetiš. A doćemo do samog ajeta i znači A u verziji kod muslima kaže se ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti, to je iskupina. Ko će mi kazati kakva je razlika između muslimove i buhariine i druge muslimove verzije hadise? Ha? Prespava, bravo. Došla je gdje kod, kod muslima? Kod Buharije kaže ko zaboravi, a kod muslima je došla ko i prespava. I to je još jedno dodatno... Ovaj, uh, obrazlož, odnosno još jedan dodati razlog zbog koga čovjek može šta naklanjati namazi, jesmo ja prošle put govorili da namazi koje je čovjek šta propustao da se ti namazi ne mogu naklanjati gotovo je, šta je prošlo namjerno što je čovjek propustao, znajući da je vakati i ne želi da klanja dok ne prođe znači treba da učinite obu, iskreno lahavad zavod zbog tog znusnog znači, čina da mu se pokaje i treba da znači čini što više dobrih dijela prvenstveno na fila znači na fila namaza, tako da inšalva htjela da nasunjem danu na fila dođu namjesto čega? Propušteni farzom. Iako smo kazali da veliki dio u Leme smatra da to treba sve nakleniti, da je to stav čumkura u Leme, da kaže šta svaki namaz treba nakleniti. I o tome smo gledali posebno, stoga u ovome predavanju nećemo se doći sa tog pitanja, pošto smo prošlo predavanje uzelo nam je sve, znači kompletno predavanje smo posvetili znači propisu propuštenih namaza namjerno, jel li? I iznošenje argumenata jedne i druge strane. Edes ibn Malik, o njemu smo govorili više puta u pogledu iz smo počeli. Spomnjali smo, znači, to je sluga poslanika, sallallahu veseleme. Njegov otec zvao se kako? Ha? Malik. A majka? U Musulajmi. U Musulajmi je bila žena onda nakon toga čija? Talhina. I njihova ona lijepa priča, jel? Ovaj, te te žene pa ovaj, bojazne koja je znači je lebu, ona je prvo ona je prvo, ebu Talha prebala da primi islam. Kazalamo on došao da je prosi kaže ebu Talha čovjek kao ti ne može biti vraćen, ali ti si mušrik moraš. Pa je primio islam, zbog, primio islam. Što kaže Bog nje islam. Pa je to kaže učenjaci nismo nikada čuli da je kaže uh, Sabit al-Bunani prenosi se kaže nismo nikada čuli da je Ovaj Sabit On je naj, najpovjedljiviji ravija, kada je u pitanju Nesimur Malik, kao što je nafija od objera. I kao što je od koga? Od Ibn Mesauda, bravo. Znači, kaže, nismo nikada vidjeli ženu da je imala ljepši mehr od koga? Od U Musoleim. Znači, mehr je islam, kaže, la es elu kegaira. Nećete kažeti, ne tražim od tebe ništa drugo. Primio islam, ne tražim od ništa drugo. Pa je primio islam, i dobio ženu dženetliku i dobio šta? nešto što je vrijednije, sohbet, islam svakako, ali sohbet dobio da bude šta, ashab, jel braće, koliko je zlo za čovjek da je u vrijeme poslanika, sada sam nije primio islam, ti si izgubio si dženet, to svakako, to je belaj, no ti si izgubio to, znači da budeš zapisan na svijetlim stranicama, znači, Historije i, i ovaj, da budeš u društvu sa poslanikom, sa osvrmi, da budeš, znači, spomjan po dobru, do njega dana. A, a ova, ovaj, o, žena, znači, umu sulayn, ona je, znači, inšalau te, kako je, do, jel, zbog opće argomena, o kojima se spominje, da je ukullan vada, Allahum husna. A značenje hadisa jeste da je obaveza čovjeku da naklanja namaz koga je propuštao ili propustio, a iz razloga što je zaboravio ili prespavao čak i nakon istrka čega. Vremena tog namazima svoje prvo i posljednje vrijeme. I mora se klanjati u tom vremenu. Ali šarija dozvoljava u određenim slučajima da kao u ovom slučaju i recimo kao za putnika kada može jel, da pomiri jedno namazko vrijeme u drugo. I to klanjanje je naklanjavanje kod sve ulemne. Znači, naklanjavanje zači namaze. Kaže Kutubi u svome dijelu El Mufhim To je komentar muslimog sahija. Mi govorili smo više puta da to nije Kurtobi Mufesir, Ebu Abdillah, Ebu Labbas, Muhaddith, poznati, kaže, iako su jedan drugog kog mezheba. Maliki iz kog, Kurtoba, današnji šta? Znači bili su i današnji Španiji, tako. To je To je bio Ibnu Hazm, onim je bio jedina konkurencija. Ibnu Hazm, i bio je naše našao se, zatkvo se tamo u predijelu gdje je bio sve malikijski mezheba. Ali je Kosti vadio malikijenu. Nekada sa pravom, nekada bez prava. Ali bio je, znači, ovaj, on je bio opasna konkurencija. Kaže, neki su kazali iznimno, da ako žena, prostite, ako čovjek prespava više od pet namaza, da ne treba naklanjavati. Mi smo govorili, ovaj spomjali smo znači i prošli put ali nismo ulazili nego bio nam je cilj znači, da govorimo o čemu o namazima koji se propušta namjeno Odje je čovjek zaboravio šta, prespavao namaz ima neku u cugu kad zaspe ne diraj ga desetak sati, dvanest on to sve lako znači ovaj, prebrodi i toko njega nije sporno ujutro znači da da i po noću cijelu noć ujutro kad zaspe na saboha koji je kraći dan leti gore ovi što naše žive na sjeveru, oni kada nije saboha do pola devet ujutru A akšan im tri. Bio samo u tri, sam sat, a klanio akšan. kakav je to dan. Znači šest, šest i pol sati imaš fakcički dana. Čovjek vako to prespava, sve tako? I ustane kod jednog dijela učenjaka, ali je to iznimno mišljenje, kažu šta, nema, nema naklanjanja zato što je popustio više od pet namaza. Zašto nema? Kažu zato što je čovjek, ovo je svakako pogrošno. Ovaj, koliko god čovjek namaza da prespavao, kada bi dva dana spavao, duže je to naklanja. ovaj. Kažu zato što je to opterećenje čovjeku. Do pet namaza, šta? Nije opterećenje. Preko pet je veće opterećenje. Kažu i gdje opterećenje to spada. No, međutim, oni su onda učinili šta? Kažu kako žena koja ima ciklus ne naklanjava šta? Namaza. Zato što je to šta? Opterećenje? Pa ne naklanjava namaze. Onda kažemo u redu, ako je tako, onda znači žena koja bi imala ciklus manje od pet namaza, Ona bi morala šta? Jer to nije šta? Teg oba više. A to nije niko dole me rekao nikada. Tako da je to mišljaj neispravno. Bez odre koliko čovjek namaza da prespava, jedan, 2 tri, pet, deset ili više, jeli? ili da čovjek zaboravio, da kažemo dva dana, čovjek zaboravio da klanja, jel? Možete misliti ovaj. Čovjek zaboravio dva dana da klanja. I sjetio Ima takvi koji zaboravio po par godina zaboravio jel, da klanjaju. Pa nije ispravno praviti kijas žene koja ima ciklus na onoga koji je prespavao. Zašto? Zato što žena koja ima ciklus to nije u njenju ruci. To je Allah propisao. Emrun ketabehullahu ala Adem Kako kaže poslanic, odis kojemu tefekunaleji. Allah to propisao k čerkama Ademovi. Svim. A čovjek koji je prespavao, je on malo bio namaran? Pa jeste, bar deset posto. Deset posto je zbio. Ili si kasno legao pa nismo ga usti ili nisem navio sat, ili postoji nekakav razlog, postoji do tebe bar malo krivice. ako kod žene koja ima ciklus, nema šta? Apsolutno nikako. To je Allah propisao tako i mora li žena to dobijeti? Mora. A je Allah propisao da se prespava namaz i da čovjek zaboravlja da ne vodi brigo tome? Nije. Pa znači to se vodi šta? Do čovjeka. I zaista čovjek koji znači daje težinu namazu, teško može, može se desiti naravno, ali svakako teško, lakše se desiti da šta? Da prespava, nego da da zaboravi je tako? Jer vjernik je znači svoj život programira uvijek kažeš između povodne i kinjeći to, između kinjeći jakšamoći to. Pa ti znači namazi nekako programiraju tvoj dan. Rake farate leha ila zanik. Nema iskupine tom namazu osim to. Šta to? Ha? Bravo. Da ga klanja kada se nenaklanja naklanjava. Može ga naklanjati uvitro se sjetio, može ga naklanjati u jedan. Jel u redu? Ne. Nego ispravno je kazati da ga klanja kada se sjeti to je iskupina jer ako bi ga klanjao nakon toga sjetio se srupts nema znači tako je ja pola popić karton pudor điskote počivao porazgovarao sa Hanumom pa do dopodne kad klanjam u 11 ujutro klanjati a sjetio sam se 8 nisi nisi ispunio ništa tad biva čovjek šta riješ za prvo imaš opravdanje zato više nemaš opravdanje to nakon toga što si čekao je l' tako čovjek se probudi sunce izašlo kaže sve kako je sunce izašlo još što od vasa da Za dva sahta je griješ. To je, više nije klanjanje, jači opravdanje ima tamo gdje je zaboravio, a ovo je nakon toga s tvojom voljom učinio. Dakle, nemaju iskupine tom namazu, osim da ga klanja u vremenu kada se šta? Sjeti. Iz ovoga zaključujemo. Nema mu iskupine osim to da nije dužan da nahrani siromaha za to. Da nije dužan da ne sadaku. Da nije dužan da posti. Jel u redu? Kako zaključujemo? Nema iskuposti to. Znači, kada to uradi, je li se desila iskupina? Znači, ne mora ništa više pored toga raditi. Ne mi je kazao, ja sam prespavao namaz, na hranću ja još usto šest ili ah svaki isključaj. Znači, post dva dana, ne ništa. Klanja je ga u kada se sjetio i ništa više, jer to se zaključuje iz konteksta, iz konteksta hadisa. Isto tako zaključujemo iz konteksta hadisa da nije dovoljna samo te oba. Jer u redu ja rabo, prosti mi i ajmo dalje, čekamo poodne, pošao sama. Ne, nego ga moraš šta? Moraš ga, znači, moraš ga naklanjati onako kako je propisan. Došlo je u hadisu kod Buhari kod verzi, i kod muslima u jednoj verziji, kaže se a uh, u hadisu u kome se navodi da je poslanic, ali sam prespavao sabah. Nije ih probudilo ništa do vrelina, znači sunca. Upeklo je sunce, tako da ih je šta? probudila znači ta žega. I ovo je dokaz, odnosno razlog zašto je poslanik ovaj uh, uh, poslanik je sa ostalima rekao nakon toga pomjerite se na drugo mjesto, ovdje su zanoćili, ovdje zanoćio šejtan. Pa su doklanjali na drugo mjesto. Jesu ga klanjali odmah kada su se sjedili? Nisu. Pomjerili su dok pazite brate je karavana dok je vojska digla se probudila i sunce, žega, idimo, dižimo se, pripremajte sve na deve, pa se pomjeri na drugom mjestu. To je prošlo vremena. Nisu oklanjali odmah, zato što je postojala šerijetska zapreka, a to je ono čemu nas je obavijeskio poslanicom, na tom mjestu što je bilo da je tu zanočio šeitan, pa na tom mjestu, znači, ne treba klanjati. Zašto? Zato što je tu poravi šeitani. Je li klanjate u stajama od deva? A je klanjate u stajama od, od ovaca? Klanjate? Eh? Zašto? Zato, zato, zato što je deva Kako došao hadis. Štedava šejtanska šeitansk, šejtanska ova ova životinja. Nikad ne znaš kako će postupiti. Jako nezgodna i, i ovaj opasna životinja. Pa je zbog toga znači bilo zabrano da sklanja na tom mjestu. Pa se pomjerio po stanifulasem i planio na drugom i to je glavni i osnovni razlog zašto se poslanic assem pomjerio. Ne kao lema je pokušala da spomene druge razloge, to je spomnio sahibul Qabes. Ovaj komentar na Malikovu muvetu, to je Ibnu el-Arabi, Ebu Bekribnul Arabi, spominjao je znači u svom komentaru na Malikovu muvetu razloge zašto. Pa kaže, jedan od razloga jeste to što je poslanic Saloseleme čekao objavu u tom periodu da vidi šta kako da postupi. On kaže, on je prespavao, ustao, sad ne zna kako da postupi, to se prvi put desilo, pa je krenuo dok ne objavu, pa je nakon toga otvanjao međutim to nije ispravo. jer hadis jasno kaže šta pomiriti se idemo na dugo mjesto je izolaciju na čipstanica zna šta treba raditi zašto neće tu da klanja uprotivno bi klanjao šta a tom mjestu da ne kažu pomirio se postanica oslanjem izbojasni od neprijatelja tu je bio neprijatelj to je bilo je tako ovaj bitke kaže pomirio se znači da bi našao ljepše mjesto gdje može biti to prezni da šta da obavi namaz dobro Mi postavljamo pitanje i pitamo. Ako je opasnije za noći tu, šta mu je bilo da opasnije da zanoći na takvom mjestu ili da planja? Tu zanoći ti kada noć je ušao su zaspali, niko ništa ne zna, mi kažemo oduzeli se, al tako, probudo i sunce. Znači bilo je mi opasnije što da zanoći tu nego da planje. Pa niti taj razlog, znači nije nije znači nije validan. Isto tako kažu Pomjerio je postanici vašem voj poljude sve da se svi razbude da ne bi jeli, iz iz ono iz postele u namaz jel' tako nego da krenu da malo putuju pa da se razbude i da onda šta pa to ima svoje mjesto no međutim nije ispravno jer je dužo za ga čovjek kad šta odma a dovoljno je čovjek vel da se umije si, naravno da se ovaj da se jel, da, stina, da se tako razbude došlo je kako kaže ibn Hadžer u rivayetu kod Muslema da je postani falak Ovo je mjesto gdje su bili šeitani. A u drugoj predavi se kaže maknite se sa mjesta na kome vas je pogodio gaflet. Nemar. Maknite se sa toga mjesta. Znači, podlet kako je vajati, jedne druge tumače, jedne druge tefsire, znači, i dobija se znači, prava slika, ovaj šta se hadisom znači htjelo kazati. Pa ovim hadisom se znači pobija mišljenje onih koji kažu Da poslanik sasvim nije klanjao u tom vremenu, znači zašto? Kažu zato što to bilo vrijeme kerahijeta. Bilo vrijeme pokućenost za sklanjan namaz. Kažu zato nije klanjao. Što je opet neisprano. Opet kontekst ga hadisa pobija. Kako, hadis, kako ćemo hadisom pobiti da nije ostavio namaz zbog vremena u kome je zabranjeno klanjanje? Šta je sunce bilo? Kaže probudla i sunčeva žega. Može li sunce samo kad iziđe malo probudite odma žega? Ne nego kada oskoči, znači dva, tri, četiri kopija, znači prošlo je tu. Allah zna koliko može i sahat vremena, koliko je vremena prošla. Allah zna. Znači dok je probudla sunčeva žega, znači nije više bilo šta. Vrijeme da. kerahijeta zabrane. Je li uredo? Pogledaj znači kako, kako je postanili. Jedan hadis kaže i ne može doći da čovjek staje da kaže zasvara šta je postali ti svoj tazati. Jasno ko dan i znači može se jednostavno pobiti ovaj mišljenje odnosno potvrditi na osnovu hadisa Rasulullaha sallallahu alayhi ve wa sellem. Pa ovaj došao je kaže hatta darabet humu shams kaže dok nije udarilo sunce. Brija da je probudio što se sunce sad je sunce udarilo. Znači udare. kada kada sunce daje te udare i tu toplotu. U vremenu duha Nije više jednako na nizalska, nego treba znači sunce da, kao što nema snage, postoje i da udari čovjeka ta to tamo pred Akšan, tako nema vremena šta ni odmah postoje, nema mogućnosti postoje čega? Sabaha, nego je to znači, ovaj, bilo u vremenu kada je sunce već od, poodmaklo, jel, od horizonta. Ovdje se kaže da je u hadisu poslanih slasađena vidio da se klanja taj namaz odmah. Neka olema kaže, taj namaz je važib klanjati odmah onome koje ostavio namaz namjerno, a mustahab onome koga ostavi i zaborava, i zaborava ili ga prespava. No međutim, ovo nije ispravo. Opet, opet ćemo iz hadisa uze dokaz za to ni ispravo. Kako? Poslanih slasađena kaže u hadisu, ko zaboravi namaz, ili ga prespava, neka ga klanja šta? kada se sjeti. Ovo kada se sjeti je vezano za nešto. za što je vezano? Za onoga ko je prespava. Ja sam hadis. Ko je zaboravi ili prespava, neka klanja namaz kada se sjeti. Znači ova riječ kada se sjeti je vezana za dvojicu ljudi, dvije vrste, dvije skupine ljudi, a to je ko prespava i ko zaboravi. E sad ti na osnovu toga, analogno onome ko prespava i zaboravi, Doveo si čovjeka koji je namjerno propustio namaz. Pa kada čovjek prespava i zaboravi, to je kao da nema razuma, je tako? Pa si uzeo čovjeka koji zna i koji je svjestan i kaže neću da hlanjam, nek zalazi sunce, neću. I onda činiš analogiju. To ne ispravna analogija. Analogija mora biti šta povezano? Mora biti znači ta, a mora biti ista. Zbog čega se određena stvar branje. Zašto smo mi zabranili ovaj rakiju ili viski, a nemamo argumenta? Zato što šta? Opija A to što ima svojstvo pijanja, pa analogija kad se čini mora, se znači šta čini ta analogija da bude sa svi. I to smo govorili prošloj put na predanju, je tako? Kad smo govorili da se ne može, znači oni, ili lema koja kaže da je dužan čovjek da naklanja, koji namjerno ostavi namaze, uzimaju Hadis Enesa kao šta? Argument. Zato Hadis Enesa kaže ko prespava zaboravi. Kaže, ako onaj prespava i zaboravi mora da naklanja, pa onaj ko je namjerno ostavio onaj preči da... No međutim to je ta analogija se razlikuje jer ovaj je ova je griješnik namjerno ostavio i neće sobom dok jebi ovaj što je pspavao takav slučaj nije san. Nekao nama govorila znači kao što smo spominjali da a, a, znači da čovjek nije dužan da to odma kanja zato što poslanik nije kanjao na tom mjestu. No međutim kažemo neće kanja čovjek na tom mjestu ako ima šta. Švedsko pravdanje. Šta ti je švedsko pravdanje? ti se na jedno mjestu zaspao. I kada se probudio, vidio da znači se uspavao na Međutim to mjesto je krizno po tebe. Na mjesto, mjestu, na kakvoj je postoji mogućnost da ti neko nekakav zulum drumski razbojnici, ovo, ono i ti se moraš tog mjesta pomjeriti. To je širijski razlog i nisi dužan da ga, kao što je postanik tog odgolja zbog širijskog razloga. No, međutim čovjek koji se probudi u svojoj kući siguran izdav, a ovaj je ovaj i ovaj mora znači obojit nam odmah na istom. Jesi Dobro. Mi kažemo čovjek koji zaboravi namaze mora ih klanjati kako? Po redoslijedu, je tako? Mora klanjati namaze po redoslijedu. Prespavao je podne i kimdiju i I došla jacija. Mora naklanjati podne pa i kimdiju, pa akšan. Po redoslijedu. Međutim, čovjek prespavao akšan. I došao, došlo vrijeme jacije i on došao u džamiju. I stao iza imama. Imam, kaže Allahu akbar. Allah, ušao u jaci. I onda se sjeti da nije klanio akšan. Nije može li mijenjati? Ne može. Ne može mijenjeti, mislim na farsu. Sa jaci je na akšan. O tome smo govorili u prvom našem hadisu. Prije ravnih šest i po 2004. na ljetu kad smo počeli komentar ove knjige, govorili smo znači, o tom hadisu. Ja sam ne to znači, toga sjećao. Govorili smo šta? Da nije dozirano mijenjati nijet sa višje na sa nižej na više i nije dozvoljeno sa istog na isto kada je u pitanju farz ako su ne da smo spominali zači razilaženje u svakom slučaju ovdje ne može promijeniti ali ako klanja jaciju pa onda akšam nije klanjao šta pored Tu se ovamo braće razišla jer neki pravi razključni i mama i muktedije i čovjek koji klani zasebno u svakom slučaju ovaj imam sananije govorio pa kaže ako čovjek koji je ušao u namaz sjeti se da nije klanjao taj namaz dužanje kaže da prekine Zašto je dužan da prekine? Dužan da prekine sa dvije strane. Pazite. Dužen Dužan da prekine taj namaz sa dvije strane i da nije ti šta namaz koji je propustao. Zbog čega je dužan da prekine? Zbog. Nije to ne. Što zbog nije to? Zbog redoste da i druga stvar? Neka ga klanja kada se Aha, sjeti. Je li, znači dužan da ga odmah klanje u toj to momentu. Nije. On je zaposlen sa drugim namazima. Jacija ima vremena do, dokle. Do ponoći. Je tako? ili kod velikog djela u Lemedu Sabaa nije bitno do ispravno je do ponoći da znači on nije radio dvije... znači on nije ovaj nije nema radosti da u tom slučaju i nije postupio pa nisi neka ga planja šta pa kaže treba ga prekinuti i nije ti ovaj e sad kak cio nije ti akşam za hodžekoj kanjaciju to je pitanje opet oko koga su nema dače jako puno razišla znači ovaj ispravno je da pusti Hođu da završi prvi To je naj najsigurniji, naj pusti odžo da završi prvi rekat i onda šta? Priključi se, onda ima tri rekata, bez obzira što nisu što nisu one tršehudi što nisu u redu, tršehud nisu uvijek da bude u redu. Čovjek može klijent namaze sa sa sa više tešehuda nego što ima. Da tako, ispojmljamo se znači primir zato, je. tako? Kako će action kada se četvrti tešehuda? A ima dva. Dođeš i za imamama, imam kaže se i Allahu limen hamideno drugom rekatu. I ode na sežduk i sa njim sjediš pa se on digne na treći i opet on sjedine na zadnjem četvrtom i ti se digneš nakon njegovog selama, koji je to tvoj rekat? Drugi. Drugi, tebi se prizna samo njegov treći i te niste stigo na drugi. tako Ti stigo na tešehud, ali nije prije toga rekat prizad. Pa je to tvoj, šta? Drugi, pa posle drugog ti sjedneš, a koji ti je tešehud? Treći. Prvi. Treći. I opet se digneš ta na koji rekat? Na treći i ponovo sjedneš imaš braće, poslije svakog šta, rekiata imaš tešehud ali si imao i prije prvog jel u redu, jel ti kad si došao na drugi i kad si rekao Allahu ekber, taj te, rekiat nije priznat, jel u redu nije priznat, ali si imao šta? tešehud, i opet je namaz isprav znači nije to sporno, tako pusti ga da prođe, ovaj to je, možda bi to bilo naj sigurnije, u svakom slučaju pogledajte znači koliko je u Lema Subhanava znači o, o ovaj o situacijama znači koje se mogu dešavati tako da nisu znači ostali to Koga će? Kaže selam alejkum ورحمه الله selam alejkum ورحمه الله i stali pusti ga da završi rekat. E pa prekine namaz svaka, ne može ništa, ne vidimo, on je počeo sa nietom jacije, ne može okrenuti niet. On mora prekinuti namaz, mora izaći iz namaza, pusti ga rekat i nastavi sa njim šta? Nastavi sa njim, hajde. Za nj, iza njega je akšen, a on klanja vjelci. Je Riječ poslanika sam sam kada se sjeti. Kada se sjeti. U ovim riječima, kada se sjeti, da planja namaz, šta kada se? Sjeti. Pa, dobro, zalozi sunce. Smijem ne tada klanjati? Poslanika kaže šta, kada se? Sjeti. A, smijem klanjati, kada bilo koje vrijeme, kada bude, nema veze, smijem klanjati kada se? Sjetim. I ome ono je dokaz Džumhuru Leme, ovaj, kažemo pod navodnim znacima, protiv Ebu Hanife. Ne, nije to je rivalstvo kako, ali protiv, znači Džumuru Leme kažu nama je ovo dokaz o Ebu Hanife da čovjek koji se sjeti namaza u zabranjenom vremenu mora ga šta? Klanjeti tu tom vaktu. Ebu Hanife kaže ne. Neće ga klanjeti u tom vaktu. No međutim, ispravno je da ovdje ima sebeb. A sebeb je šta? Da si se Sjetio tog namaza koji je ostal. I ta, taj te znači sebe posjećanje obavezuje da klanjaš taj namaz. Dobro, imamo hadis je Bohanifa kaže ne, ima hadis, nema namaza poslije sabaha dok niz idje sunce i poslije i kim dje dok ne zađe sunce. Kaže nema u vremenu zabrane, nema čega namaza. No međutim to je opći hadis odnosi se znači da čovjek klanja u tom vremenu šta? na filu da kaljam na filu u tom vremenu hoću da kaljam dva rek'ata na file. Ha, ne, na filu ne mogu u tom vremenu klanjati. Iako kažem ima razilje opet ora, pa pita namaza koji imaju povod pitanje poslije kinije kada se klanja ispravno je tek kada sunce počne mijenjati boju, tako je došlo u nekim hadisima ili kod debojale i drugi. I biležino Hazmod ali je radi Allahu ta'ala ovo i od Aisha da su su klanjali poslije kinije. da su klanjali poslije kinije ovaj, prije nego što sunce promijeni boju. Pa ispravno znači da Kada pođe mijenjati boju iz one jarko-žute u crvenkastu da popusta za čip, onda, onda je zabranjeno klanjanje. Jer to je vrijeme, znači, kada se ljudi klanjali su suncu. Pa je ispravno da je ovaj namaz opći, a namaz koji govori o naklanjavanju je šta? Poseban. A daje se prednost posebnom nad općem. Kaže potom, mi li zikri? I kada me se sjetiš namaz obavim. Vidjet ćemo ovoli zikri sjećanje šta to znači kod Ulema. Ovim braćom, a eto, dobro me slušajte, Ulema je dokazala da je šarijat ljudi prije nas, šarijat poslanika prije nas, da je naš šarijat. Obavi namaz kada ne se sjetiš. Kako ćemo ovim ajetom dokazati da je šarijat poslanika prije nas, da je naš šarijat. Aha, bravo, bravo, bravo profesor. Ajde, bo jasni samo. Pa rekao si, rekao si vezano za Musa, šta znači? Ajet je objavljen kome? O kome nam govori ajet? O poslanicima pro Musa, prije nas nam govori ajet. O inne saate atijetu nek jadu uhfihali tuđza kulu nefsim bima tesahresu da neke namen na jubinume oteba. Kako ide ovaj? Gde ajet? Uglavnom na početku je odmah sura, s druge strane sure sura Paha. Ua aqimi salat ili zikri i obavi namaz kada me se sjetiš Musa alaj selam. i poslanik je dokazivao naklanjavanje namaza koji se zaboravi ili prespava čime ajetom koji je objavljen poslanicima prije nas. e iz tog s te strane znači ulema prilazi šta i uzimaju uzimaju taj propis znači s ove strane uzimaju propis da je znači šerijat poslanika prijenas da je to šerijat da je to šerijat isto nama po pitanju ovoga znači ovo raziloženje braćove među lemom poznato mi imamo kada je u pitanju vijesti uleme vijesti poslanika prije nasilnih propisi imamo tri vrste imamo prvo ono što smo saznali putem našeg šerijata da je bio njihov šerijat i to naš šerijat potvrdio imamo drugo ono što smo saznali putem našeg šerijata Da je bio njihov šarijet, a nije naš. Pa je to šarijet negirao. I imamo treću vrstu. Ono što smo saznali od njih da je njihov šarijet. A naš šarijet o tome ništa nije kazao. Ni potvrdio, ni negirao. Pa prva stvar je nas, naš šarijet po konsensu Sulemi. A koja je to stvar? Ono što je naš šarijet potvrdio da je bio njihov šarijet i traži ga od nas. I Šta? Kao, na primjer, šta? Molim, post dana Ašure. Jeste. Znači, oni su postili dan, dan Ašure, pa je poslanik rekao šta? Nismo prečili post. Znači, bio je njihov šarijet i nakon toga došao nama šarijet i naredio bravo. To je, znači, jedan od, znači, oketernalejim en nefsebi nefse. I nismo im propisali, njima, benu Istraijilu, da ide duša za duš. Pisa, sosjeta. Jel to kod nas u našem šarijetu? Me sa kako. Znači to stvari koje stvari o kojima se obavjestio naš šerijet znači i negirao istinitost njihovih tvrdnji, laži koje su iznosili, je To je šta šerijet negirao. I teća stvar koju je šerijet prešutao. Ova druga stvar nije jer je šerijet to negirao, to ni naš šerijet, ali teća stvar gdje je šerijet prešutao, tu se ulema razilazi. Većina uleme kaže šta, da je taj šerijet šerijetna. Šta je naš šerijet prešutao, kaže to je šerijetna. Neki kažu nije, ali džungur je na tome da jeste. U svakom slučaju, ovo je po pitanju, znači i onih prije nas. Imamo, kad smo, kad smo braći govorili o priči Paluta i Đaluta, pravili smo jedan uvodni dio propisi čega? Israilijata. Bravo. I govorili smo, znači o tome i po poglavlju, po, uzeli smo cijelo predavanje vezano za propisi Israilijata. Tako da nećemo ponavljati sada primjere koje smo namodili tamo. Nemamo potrebe, jer i to ili Kele zapamtil što je prvo poslušati, uglavnom prisutno je. Poajkim salat ali zikri i namaz kada me se sjetiš. Ovo li zikri to je od, od glagola zekera Jez kuruz, znači sjetiti se. Šta znači? Kaže mu obavljaj namaz da mi me se sjetio u namazu. Pa se tumači. Mi smo kazali obavi namaz kada me se sjetiš. Mujahid to tumači obavi namaz da bi me se sjećao u njemu. A kaže en nehaji, a Ibrahim obavi namaz kada me se sjetiš i kada sjetiš moju naredbu znači na nama, za namaz nakon što si prespavao jeli, ili zaboravio. Neki kažu to znači da, da nemoj da se sjećaš u namazu nikoga osim mene. Obavi namaz i ne sjećajš u namazu nikoga osim mene, znači da bude samo radi ja, sorite da te barak teana. Neki kažu Obavi namaz i zahvale što si me se sjetio. I kažu, obavi namaz da bih te ja spominjao po dobru. Da bih ja roba spominjao po dobru, je tako? I to znači ovaj tumačenja ovoga ajeta. U svakom slučaju mi prevodimo obavi namaz kada me se sjetiš. Ovim hadisom se dokaziva a, gdje smo kazali Lake ila nema iskupine osim to da čovjek koji umre a ostane pri njemu namaz da naklanjam, da neće niko za njega naklanjavati. Kako to dokazuje Mladizo? Ha? Malim? Nikad bi to smontirali, sve vaše što ste mi kazali, jedno možda bi ovaj... Ha? Braćo, ja, ja sam ovdje spomenuo početku. Nema iskupine osim to. Koja je iskupina za taj namaz? Klanjanje da ga naklanja. To je iskupina. A je li ga on naklanjao? To što ga neko naklanjava za njega treba šta? Šta? Treba dozvolu da neko naklanjava, kao što treba da neko napusti na tebe. Kad kajem poslanik sa nama men mate u alaihi saum same al anhu valijuhu, ko umre a ima dužan post, da posti će za njega njegov šta? Staratelj onaj ko je ostao iza njega ili njegov nasilnik, nije bitno ko je. Neko će posti za njega. Ali to je za post. No, međutim, to isto nemamo šta za, za namaz, nemamo toga. Iako je oko posta raziloženje, to je post ko je post neka i zavjeta ili je to post čega? Vađiba od Ramazana i to je veliko razilaženje među nama. U svakom slučaju nije bitno. Ovaj kada kažemo, ovaj ovdje nema iskupine osim to, znači da nakon njegove smrti ne može niko klanjati za njega jer to nije iskupina, iskupina je da ga klanja ko? On da ga klanja, jeste. Nekao lema kaže to se misli on da klanja, šta? za života ako se sjeti, a lako umre onda više ne to za njega, nego vriedi šta kao za post. No međutim ima jedan hadis koji spomnje, kaže se la yu salli ehaduna nehad, neće klanjati niko ni koga. Tako ima hadis koji nigdje nema lanca prenosivaca. Kaže ima me e i garib, la astu nema lanca i Šeikh Albani kaže da niko nema lanca prenosivaca. Navodi se od Ibn Omara, kao kaurići Ibn Omara sa daif sanad. Ali riječ poslanika sasvim u tom kontekstu ne postoji. Ali koliko se sjećam, braćo, da je ulema složna, koliko se sjećam, ovaj nisam to provjeravao, da je ulema složna konsenzus pravnika da ne može klanjati niko ni za koga za vrijeme njegovog života. To svakako. Znači babot je živ, ne može to kad umre nakon toga, mislim da je opet tu veliki broj uleme, znači da nema klanjanja niko ni koga da ne može klanjati. I prošle generacije kroz istoriju, ne znam da iho klanjao za je klanjao, znači za Nikola. Kažu, dobro, kako će, koji kažu da, da, da može plenjati nakon smrti njegove, kako kažu, to je ovaj ibadet koji je kao post, jeli li post tjelesni ibadet ili je materijalni? Tjelesni. Zekijat je kakav ibadet? Materijalni. Namaz je kakav ibadet? Tjelesni. A hađ? materijalni jer se hadspojio je jedno i drugo. Zato neka ulema kaže posebna odlika hađa jeste to što je spojio dvije vrste ibadeta i tjelesni i materijalni. ne može znači niko bez tog ovaj ili izrazi ta većina ljudi ne može znači trebamo za, ovaj za to znači trebamo jednu jedno i druga stvar. Kod imama Šafij je poznato mišljenje da se naklanjavaju i sunnete ako se ostavi. Čovjek ako sunnete, izošao od poslanika, znate Hadis u Museleme, da je poslanik za naklanjao poslije uh, uh, Hindije namaza podnevske sunnete, i znate Hadis da je poslanik za sam vidio čovjeka da naklanjao poslije sabaha dvare kriata, pa kaže to sabaha četiri kriata, kaže nisam klanjao sunnete, pa je naklanjao, ovaj, ali ovo ovaj je opet u vaktu, ovo ovaj je bilo u vremenu, znači, ali je klanjao poslanik za sam podnevske sunnete, mimo, znači, nije u vremena nije ostavi. Ovdje imamo, braću, jednu, jedan, jednu problematiku. Kako pomiriti hadis ovaj, da je poslanik sasvim prespavao sa hadisom u kome Resulullah s.a.s. kaže Inne ajni, inne ajneje tenaman, wala jenamu kalbi. Moje oči spavaju, ali srce ne spava. Srce poslanika sasvim ne spava. Kako je onda mogao prespavati namaz? Jel da, da je tu... Jer ako je srce, srce je to znači koje je vezano šta? Šta kaj je poslanik? Kalbu mu alekun filmesči, njegovo srce okačeno gdje? U džami, nije reko okom, okačeno u džami, nego je šta? Okačeno srce, pa a poslanikove oči spavaju srce šta? Nespava, pa i srce to znači koje je čovjeka šta? Podsjeća, znači njegov iman, zrna namaz. Kako onda poslanica vam mogao prispavati namaz? To moramo u vrstu treće mišljenje. To moramo u vrstu treće mišljenje. Da, da bi se nama doka može biti kao u namazu, da je poslanik sasem zaboravio, da bi se pokazalo kako se postupiti nakon toga. Ulema je dala ovdje dva odgovora. Jedni kažu prvo, poslanik sasem njegovo srce nije uglavnom spavalo, ali ponekad se desilo da zaspi. Pa se desilo to vrijeme šta? Da je zaspao u tom vremenu. Da vidite, ovo mišljenje je dajiv, slabo, nije jako. I imamo drugo mišljenje da je ovaj, oko odgovorno za sanu. Kada čovjek spava tako kad zatvori oči, onda znamo da spava. Pa je taj san bio vezan za oči. A srce je bilo vezano za o, ovaj o, stvari, znači koje su druge prirode, mimo, znači sna. Pa nije to bila stvar od srca, nego je bila stvar od čega? Od oči, jer ono je poslan i sam sam spavao kao i drugi ljudi. Samo što mu nije srce spavalo. Što ne znači, znači da ga je moralo srce, lovi obav je, o, nužno znači da je moralo rezultirati to što srce ne spava, da on šta, da se on sjeti to je bilo prije toga, a to da je posla, uzvišen Allah svakako tiio sve što se je desilo, bilo lahom odredom, da bi mi uzeli pouke iz postupaka poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I bileži, bileži imam el-đauzekani, kaže se braćo el-đauzekani i kaže se el-đauzeđani. I imam 5-6 različitih mišljenja po pitanju imena ovoga alima. U svakom zručanima ima svoju knjigu koja se zove el-Mauduat, lažni hadisi, danas je štampan u dva toma. On je spomenuo hadis Ovaj od džabira radi allahu ta'ala anhu Od at'a ibn-u brevaha od džabira Kaže došao je čovjek poslanik Slami kaže Allah poznaj će ja sam Kaže Ostavio kaže namaz Ostavio sam namaz Pa mu kaže poslanik sam, Naklanjaj ono što se ostavio Kaže kako da klanjam Kaže klanjaj sa svakim namazom namaz Kaže kako da klanjam Prije ili poslije. Znači klanjaš ostavio si deset namaza i klanjaš podne. S tim podne moraš klanjati šta? Još jedno, Još jedno podne. Kaže kako da klanjam prije ili poslije? Kaže ne, već prije. Prvo klanjaš ono što si propustio pa onda ovaj što dolazi. Je li tako? No, međutim, ovo je hadis je braćo Ba'til. Neispravan je hadis. Znači, kako kažu islamski učenjaci, nema nego samo ovu verziju hadisa i on je i on je neispravan je i nema može se zaći radi po njemu iako je jedan dio učene prihvatio rad po njemu ali kažemo to je razlika između jeli ono što su govorili muhaddisi koji su provjeravali znači predaje i između jeli fakiha koji su uzimali u nekim slučajevima znači ili u velikom broju nije bilo te preciznosti u provjeravanju predaje koja je bila kod koga kod muhaddisa in tako? kako kaže imam zehabi wa ay khayn fi hadis ikhtalata fihi sahihu bi wahih wa anta la tufallih wa la kaže kakva je korist od hadisa a u kome se pomiješali slabi, slabi i slabi vjerodostojni hadisi a kaže ti ne provjeravaš kakvi su jedni a kakvi su je li drugi ovo je bilo nešto o hadisu enesa ibn malik